Vainiomäen kalmista löydettiin vuonna 1985 ja Pekka Nielan tasoittaessa moreni peltotien oikaisemiseksi. Arkeologisia kaivauksia on paikalla tehty 1985 94 eli siis kymmenen vuoden aikana. Oli maanviljelijä kuulemma ajatellut suoristaa traktoritien, kun tässä meni. meni pieni mutka tämän pikkukumpareen kohdalla kerkes tästä merovinkiaikaisesta kalmistosta, rouhaista eteläpäädyn pois jätemaata kipatessaan katsoa, että onpas hiukka komennäköistä miekkaa ja otti siinä samassa yhteyttä Museovirastoon ja Siitä lähtien tällä on sitten tehty meille kiintoisia löytöjä Tänä kesänäkin on tullut maasta pronssiesineitä ja, ja jotakin rautaesineitä Ihan hienoja, mä otinkin jonkun verran kuvia Mun kaivamasta ruudusta, tai sellaista ruudusta, missä mä oon ollut kaivamassa, niin on noussut ylös yksi pronssinen sormus. Se on aika sileä, aika paksu, aika hieno. Yksi veitsen kärki ja semmonen hevosen kenkä soljen kappale. Se on aika jännä tunne. Aika jännä tunne, kun sieltä mulla on sieltä pilkistääkin joku. Ihan selvästi joku tuhat vuotta, sinne, tuhat vuotta sitten sinne jäänyt esiin ensimmäistä kertaa peivevaloa. Siellä jotain ruutua, mitä voi ottaa. No, no niin. Siellä tuolla, tuolla on, tuolla on vaikka riku seisomia. No vaan. No vaan. No vaan. vaan. Vasta tyvässä hyvässä järjestyksessä, ja tuossa on kihveli. Rukkaset mulla olikin jo taskussa. Mitä sä näytet, että Mitä kohtaa? Seisot, niin on Siihen tasoon? Joo. Nyt tosiaan saa kaivaa ihan reilusti, ronskisti ja nopeasti. Alright. Ronskisti ja nopeasti, se on viimeisen kaivauspäivän meidin. jos tulee seula. <laughs> Okei. Okay. Tule, se Kyllä lähtee. Jos tulee, niin jos on jotain luuta ja semmoista, niin... Ai, kielätkö muulle pussi tähän. Ja jos sattuu löytymään luuta tai keramiikkaa tai suurempia löytöjä, niin ne panna omi busseihinsa. Mä jäl keramiikkapussin tohon mun 105. c :lle. Onks sulla? Täydä sen. Joo, tää on se mun niin, kun tolosta. Sopiiks, et mä jututan sua tässä sama kun? Torkataan. Joo, jos ei tämä rahina hajaa. Rahina on erittäin pop. On, kun mä kysyin sinulta tiistajaamuna, että niin. onko tässä yleisötaivauksien järjestämisestä enemmän vaivaa kuin niinku hyötyy teille ja sinä sanoit, että, se, että ajatellaan, että se on sellaista sitouttamista, niin nyt mä tajun, mitä sä tarkoitat. <laughs> <laughs> mä oon aivan niinku myyty ja koukussa tähän <laughs> hommaan. Ja se, minkä olen huomannut tässä on se, että et, tota, sanotaan, että... Tämä tuo niin arkeologian piiriin ja esihistoriaan kiinnostuneiden joukkoon semmoisia ihmisiä, jotka ovat perinteisestä, perinteisestä esihistorian popularisoinnista ehkä sillä tavalla kiinno tai no, on ehkä kiinnostuneita, mutta et ei, ei ehkä niin innostuneita esimerkiksi näyttelyissä käymiseen ja, ja tuota, noin luento, luentotoimintaan että piireihin, piireihin tota, sitoutuneita, että et, tämä on enemmän tämmöistä siis, itse tekemistä ja konkreettista, konkreettista tekemistä. Ja, ja, tota, tietysti ihmisiä käy sit niissäkin, mutta, tota, mutta tämä on paljon myös semmoisia mun mielestäni, jotka ei ehkä ole siitä, siitä puolesta niin kiinnostunut, mutta on, tykkää tästä ulkona työskentelystä ja ja siis Parasta tässä on se, että voi tulla ihan niin kuin, omista motiiveistaan lähtien, Että ei ole pakko edes eskennellä kiinnostuneensa arkeologiasta. Mm. Voi tulla ihan rehellisesti, että joo, musta on kiva istua ulkona ja kuopsutella. Nimenomaan. Täällä tuota, tämmöinen mukava kesäinen ulko, ulkoilmaharrastus kanssa siinä sivussa. Niin, tuota... Asi... mm. kun on... on tota, noin... Aina kevät ihmiset ottaa yhteyttä ja miettii, että et, et kannattaako tulla ja pystyykö mä siellä mitään tekemään ja, ja tota noin, osaanko mitään ja muuta, niin mä että et jos on niinku, esimerkiksi tykkää tehdä puutarhatöitä tai, niin. tai se käy marjassa, sienessä. Sillä tavalla on ulkoilmaihminen. tää on niinku se, se siihen verrattava tavallaan tämmöinen ulkoilmaaktiviteet, Jop, Jopa siis ihan samanlaiset varusteet käy? Kyllä, joo. Ja tota, samanlaista fyysistä kuntoa tarvitaan. Että se, et pystyy vähän kykkimään ja vähän, vähän liikkumaan, mutta ei tarvitse olla mikään varsinainen ur, urheilullinen tai ikunnallinen ihminen kuitenkaan. Niin ihan hirveen huono jalkaselle sitten ei taas käy, koska tuossa pitää jonkun verran kiipeillä noilla kivillä. Joo, tämä kohde on nyt ainakin sellainen, että kun meillä on niin, niin kivikkoista toi, toi kalmistoalue osittain, niin, niin tota, siellä tarvitaan semmoista varmaa jalkaa. Mutta toisaalta sitten taas niin meillä on ollut oikeastaan aika iäkkäitäkin osallistui tässä välillä mukana ja kyllä sitten omaan tahtiin on siellä pärjännyt. Pärjännyt. Ja sitten kun tässä pääsee välillä oikaisemaan selkää seulalla ja muuta, niin, niin tota, noin, se ei ole ihan sitä pelkkää tyyryssä istumista koko, koko aikaa. Niin, niin, tota... Tätä kaivamistyötä rytmittää tosiaan se, että ensin kun on kuopsutettu siitä se ämpäri täyteen irttomaata, niin sitten tullaan seulomaan, että mitä siellä ei huomaamatta siinä kuopan kohdalla. Joo, ja se on sitten sillä että et ainakin noit ihan, ihan uudet kokemattomat tulokkaat, niin joskus tuossa aamulla, kun on tätä opastustuakin jo vedetty ja kerrottu, että mitä tässä tehdään, niin on ihan joku takavuosina jopa sanonut siinä kohtaa, että joo, että en mä kyllä varmaan mitään uskalla siellä kaivaa, kun en mä mitään näe, enkä mä löydä, enkä mä osaa. Tämä on tavallaan tämä on turvaverkko siinäkin mielessä, että ei tarvi oikeasti pelätä sitä, että jää jotakin jotakin tärkeitä huomaamatta, vaan tässä kohtaa se viimeistään kyllä. kyllä ne, tota, ne, ne huomaamatta jääneet löydöt tulee talteen, ja sitten taas tuo kaivaminen itsessään on sen verkkasta etenemistä, että ei siinä, ja meitä on niin monta sitten taas niin kuin, tätä arkeologista henkilökuntaa siinä ympärillä, että ei siinä ehdi huomaamatta tekemään mitään hirveän suurta, suurta tota, mukaa. Mitään kauhean isokokoisia, jos miettii, että minkä koko ne löydät sitten on, jos ne kerran voi huomaamatta mennä. Et siis, se oli ainakin mulle itselleni yllätys, että et kuinka tarkkaan se kaikki luun siru, se pieni ripu, otetaan talteen. Joo, ja tämä on ehkä sitten tämän tavalla niin tämmöisen muinaisäännöstyypin tietyllä tavalla etu, etu myöskin tässä, tässä yleisö, yleisökaivaustoiminnassa. Se, että kaikki, kaikki tota, noin, löytyaineisto on, on pieninä, pieninä palasina siellä, siellä Toisaalta sitten ihan varmasti myös jokaisen ruudusta tulee löytöjä. ei <tos> <tos> <tos> Ettei ole vain sillä tavalla, että olisi jotain yksittäisiä isoja hienoja löytöjä tai löytökeskittymiä ja muualla sitten oli, olisi tyhjää. vaan että tää on niin kuin, sanotaan, että tämä on tasaisesti levin, levinnyt nämä löydöt. Ja tosiaan, niin, niin kun tämä on polttokalmiston, niin nämä luut ja esineet on tosiaan hirveän pieninä, pieninä paloina, paloina täällä. Se on ihan, ihan tyypillistä tämän, tämän tyyppisellä kalmistolle. Mitäs tässä on paljon? Mä luulen, että tää on tämä on katota. Voisin sitten kipata. Sitten loput kivet jortsuun. Eilen, kun tuulinen päivä, niin taas seulalla pöli todella upeasti. Sai semmosen hienon kivipuuterikerroksen se on Tosi se rusketus, ei kauaa Missä kohtaa sä kuopsutat? Voidaanko jutella kuopsutellessa lisää vai? Mä en itse asiassa kuopsuta. Mä ajattelin, että mä olen taas seularyhmänä tänään. Tää ei ollut ihan loppuun myyty niin sanotusti tämä turistikohde tänä kesänä. Mä huomasin nettisivuilta vielä vähän ennen kaivauksia, että, että tilaa olisi periaatteessa ollut. Joo, eli meillä on, on sillä ei ollut, että 15 per päivä ol, olisi maksimi, mitä voidaan ottaa. Meillä on ollut, sanotaan, että 10 molemmin puolin, että öö, sanotaan, että parhaimpana päivänä on ollut 13 osallistujaa. Mutta toisaalta niin, niin se, että jos ihan alusta loppuun asti olisi koko ajan se 15, niin sanotaan, että sit, sitten meillä voisi olla jo vähän ylimiehitystäkin. Tämä on oikeastaan aika sopiva, sopiva tällä että osallistujamäärä myös vähän vaihtelee päivittäin, niin sitten voidaan vähän rytmittää tätä esimerkiksi tota piirtäjän työtä sen mukaan. Mä kuulin eilen jonkun sellaisen irtolauseen, että, että piirtäjä ja kaivausjohtaja siinä tuumi keskenään, että tämä pätkissä dokumentoiminen on ollut ihan loistava idea. Eli ilmeisesti tässäkin niin kuin menetelmät kehittyy sitten kesäkesältä, tai että mitä tehdään. Joo, sanotaan, että sellaisella perinteisellä am, ihan ammattilaiset työvoimalla vedetyllä kaivauksella tai sellaisella, että on koko, koko henkilökuntaan palkattua, niin silloinhan pyritään tekemään niin, että saadaan koko kaivausalue kerrallaan samaan tasoon ja sitten se dokumentoidaan. Ja vasta sen jälkeen aloitetaan seuraavaa, seuraavaa kerros. tässä on nyt tarvinnut se, sen takia, että kaikilla osallistujilla olisi sen koko, koko työpäivän ajaksi niin, tekemistä. Tarpeeksi, niin, niin täytyy sitten toimia niin, että et piirtää ja sitten, vaan sitten pieniä osia kerrallaan perässä, perässä sitä mukaan dokumentoi, kun valmistuu. Ja, ja tota, se, se ei ole tosiaan ihan tavallista, mutta se tuntuu toimivan kyllä. Maria Pälikkö, Museovirastosta. Tutkija, olet töissä tuossa arkeologiakeskus Untamalassa ja vastaat tässä Vainiomäen kaivauksilla tästä yleisökaivaustoiminnasta. Miten seuraavina kesinä, tulevina kesinä, miltä tämä yleisökaivaustoiminta näyttää jatkossa? No meillähän on, kun museovirasto on valtiovirasto, niin meillähän aina budjetti sitten ratkee vuoden vaihteen tienoilla. Eli ensi vuodesta ei tiedetä ennen kuin ensi talvesta. Mutta kyllähän meillä tässä on sellainen pidempiaikainen projektisuunnitelma olemassa ja sitä pyritään toteuttamaan. Eli, eli toivotaan, että tämä yleisökaivaustoiminta tässä joka vuosi tästä eteenpäin jatkuisi. Ja kyllähän tässä Kalmistolla riittää tutkittavaa ihan vaikka kuinka moneksi vuodeksi vielä. Otin eilen vähän videolle tuulessa, mutta ihan älyttömän pahasti kohisevalle videolle talteen kuvaa siitä, kun sä esittelit noita... Ja, ja tuota, paikallislehti otsikoi sillä tavalla, että kahtena aikaisempana vuonna on löytynyt naisten tavaraa, mutta tänä vuonna on ollut sitten miesten vuosi, että on löytynyt todisteita siitä, että hän on myöskin miehiä haudattu, eli jotain solkia. Ja... Joo, se on ihan totta, että aikaisemmin ne tunnistettavat esineet tai esineiden osat, katkelmat, niin ne on ollut, ollut naisten koruja. Ne, jotka nyt johonkin sukupuoleen suoraan viittaa, mutta tänä vuonna tosiaan on selkeästi sellaista, sellaista esineistöä, jotka on, on myöskin mie miesten asuihin kuuluvia. Mutta kyllä se edelleen niin kuin näyttää... Aika pieneltä se miesten osuus tässä aineistossa, mutta se johtuu varmaan siitä, että, että miehet tosiaan on käyttänyt aika paljon vähemmän koruja, eli niitä miesten esineksi tunnistettavia koruja puvun osia on noin yleisesti ottaenkin viikinkin ajalla vähemmän. Ja kun tämä on selkeästi nyt sellainen kalmisto, johon ei ole kauheasti laitettu työkaluja, aseita toistaiseksi ei ole var varmuudella yhtään ainutta, ja, ja sitten taas viikinkiajan miesten haudat usein tunnistetaan just nimenomaan niiden aseiden ja, ja työkalujen kautta, niin sen takia se niinku tavallaan vääristää hiukan tätä suhdetta. Onko niin jotain sellaisia ihan erityisiä sitaateissa aarteita tai sellaisia, että mitä sä niin tutkijan näkökulmasta nostasit esille, että mitä tältä kolmestolta on löytynyt? No, meillä on hirveästi sellaisia esinetyyppejä, joita on tästä ympäristön samanaikaisista mun kohteista löydetty. Esimerkiksi tuolta Kalannin, Kalmumäen polttokenttäkalmistosta tai Euran luistarin liikinkiaikaisista ruumishaudoista. Mutta sitten on ihan sellaisia hauskoja esine esineiden osia, jotka, joita on niinku ihan sanotaan, että koko Suomesta ihan yksittäisiä kappaleita ennestään. Esimerkiksi viime vuonna löytyi se pronssikelloja, jotka on suhteellisen harvinaisia. Tänä vuonna täältä löytyi tämmöinen isottu niin valmunuppisen kaarisolien katkelma, joka on myös tota, ihan, ihan yksittäisiä kappaleita Suomesta en, ennestään. Mutta tota, mut sanotaan, että et yleisesti ottaen nämä on kyllä aika sanotaan, tyypillistä tämän ajan esineistöä, varsinkin tällä Lounais-Suomessa. Harrastajan näkökulmasta on tosi kivasti rakennettu tämä kesämatkailupaketti siinä mielessä. Että tässä on aamupäivällä ja iltapäivällä kaivelua ja sitten on luento vielä siinä keskellä. Eli vähän, vähän niin kuin yleissivistystäkin tämän liikunnallisen ja ulkoilun lisäksi. Joo, ajateltiin, että vähän vaihtelua päivään pitää olla, olla sitten. Että, että ei, ja myöskin sitä, että saa vähän taustatietoa siitä, että mitä mitä täällä kaivetaan ja minkä takia kaivetaan, että kun kerrotaan, kerrotaan laajemmin niistä, niistä tota noin tämän alueen rautakaudesta tai, tai tämän tyyppisistä muinaisjäännöksistä tai muuta, niin tätä osaa osallistua, että myöskin niinku suhteuttaa laajempaan kokonaisuuteen. Et sitähän arkeologia pääasiassa on, on että et tavallaan kootaan kuvaa menneisyydestä pienten yksittäisten valojen muinaisjäännösten perusteella ja, ja Oikeastaan se kokonaisuus on tärkeämpi kuin nämä yksittäiset kohteet, vaikka tietysti aina, aina täällä kenttätyötilanteessa ja kaivausaikana tämä nimenomainen tutkimuksen alla oleva kohde on tietysti se kaikkein mielenkiintoisia, jännittäviä ja hauskin paikka. Niin mikä. Della tai del. Ei tässä vaiheessa enää. Liisa, löysit jonkun aivan ihanan Bronsisolien kappaleen. Miten se tuli vastaan? Se on kivien alla. Niin kuin ne yleensä on kivien alla. Ja jotain haastattelua oikein vai? Mä teen nettiin sellaista koostetta, että millaista on olla harrastaja Yleisö turistina kaivauksella kaivausjohtaja kiiruhti paikalle kun se sanoi että täällä on pronssia ja sitten se rupes katsomaan näitä kiviitä ympärillä että hei että mitäs kehää tällä sulla on. nyt ru nyt rupee katsomaan niin ihan selvästi nähö on tässä jossain järjestyksessä nämä kivet onks tää, onks tää se, se fiilis mikä sut tuo tänne kesätoisensa jälkeen jälkeä kaivelemaan vai? No ei välttämättä. Ihan se on pelkkä, koko kaivoushomma, koska pään... löydöt ovat enemmän tämmöinen suolasittas homma. Ja se... Mä tykkään niin hahmottaa koko, koko systeemiä En kuin välttämättä ihan kaikki löytäjien takia. Joo. No, mä itse huomasin just sen, että tämä on ihan hauska tapa vaan olla ulkona. Tämä on mulle ihan ensimmäinen kerta. Siis Tämä on ihan pilates, niinku mä mietin tos yksi päivä, että kun tässä on ihmeellisiä venytyksiä ja keskivartalon kurotukset. Nyt ne rupes ottamaan takymetrillä mittoja tälle löydölle. Sitten eihän samanlainen oranssi pömpeli niin kuin tiehallinnon miehillä. Otetaan X, Y ja Z koordinaatit. Millä tavalla tämä kaivaus edistää suomalaista arkeologista tutkimusta? Siis ilman, ilman tätä yleisökaivausmahdollisuutta tätä paikkaa hän ei olisi koskaan todennäköisesti tutkittu. Koska ei tätä... Suomessahan arkeologisia kaivauksia tehdään oikeastaan kahdesta eri syystä. Toinen on siis se, että ne on jonkun makettahan hankkeen uhkaamia ja varassa tuhoutua. Tai sitten ihan tutkimuksellisista syistä. Tutkimuskaivauksen Suomessa rahoituksen saaminen on äärettömän vaikeata ja käytännössä mahdotonta. Et sen takia arkeologista niin sanottua tutkimusta ohjaa lähinnä maankäyttö ja maankäyttöhankkeet. Koska meillä on laki ja muinaismustonlain mukaan, niin kaikissa julkisissa ja suurehkoissa yleisissä hankkeissa pitää ensin selvittää, että koskeeko ne kiinteitä muinaisionnäksiä. Ja jos, ja jos hän hankkeen toteuttamisesta aiheutuu eri, erillinen tutkimustarve, niin siinä vaiheessa hankkeen toteuttaja joutuu kustantamaan kaivaukset. Mutta tässähän ei ole sellaista ulkopuolista rahoittajaa, ei ole, joten Museoviraston omista tutkimusmäärärahoista on antanut tähän pienen summan ja sillä tämä toteutetaan. Ja tässähän on juuri tämä suhde tuohon Kalmisto Aahan, se mikä on tärkeä selvittää, että onko tässä samanaikaisuutta vai onko tässä päällekkäisyyttä vai onko nämä tosiaan seuraako ne toisiaan, niin kuin nyt näyttää siltä, että Tuohon on lakkaattu hautaamasta noin vuoden 800 kieppäilä ja se on otettu sitten tänne käyttäminen. Että sitten me ollaan ihmeteltu, että miksi, miksi käytetään niin kuin, että miksi ne ei perin aloittanut haudata tänne, vaan on ottanut tuon toisen valmistunnan käyttöön. Et se, en mä sen tarkempaa osaa tästä sanoa, että, että, että mitä merkitystä tässä on Suomen arkeologiselle tutkimukselle tällä. Että tämä on vain oikeastaan yksi tärkeä pala palapelissä. Vähitellensä sitten kuva siitä tarkentuu. Joo. Yleisökaivauksella saan sitä tuntumaan siihen kenttätyöhön, mutta tata, se on vain yksi puoli arkeologin työtä. Millasta se on sitten talvella, kun ei olla kaivelemassa? Talvella tehdään jälkityötä, eli löydöt luetteloidaan, kartat digitoidaan, tulostetaan, kirjoitetaan kaivauskertomus, tehdään vähän analyysiä siihen. Että se materiaali työstetään ja tästä varmaan on tarkoitus tehdä sitten jossain vaiheessa myös julkaisu. Tämä on kaksi viikkoa, ja henkilökuntaa on kaivausjohtaja, kaksi tutkimusapulaista, piirtäjä ja, ja mitäs? Yksi, kaivaja. yksi kaivaja. Joo, eli meillä on viisi museoviraston puolelta täällä näin, ja sitten Maria ja Laura Untamala, Arkeologikeskus Untamalasta on myöskin täällä mukana. Niin. Et aika pienellä, pienellä porukalla tässä ollaan liikkeellä. Sitten näitä vapaaehtoisia on ollut viidestä 13 per päivä. Ja kun tässä nyt kaivetaan tänä kesänä kaksi tällaista 14 raitaa, 28 neliöä yhteensä, jos mä oikein. Ei ku vielä enemmän. Tuossa on toi toinen, oh, hetkinen, jo 28 neliötä on tämä laskettuna no, Tässä meillä on 10, ja tuossa vieressä on 18. Syvyyteen mennään johonkin 30-40 senttiä. 60 mennään paksuimmillaan tuossa todennäköisimmin ainakin aikaisemmin vuosina. 40 senttiä on su suunnilleen tämä keskisyvyys, mikä tässä ojassa on. Ja siinä vaiheessa, kun joka ikinen ruutu on täynnä löytöjä, niin se voi kuvitella, että kuinka hidasta tämä kaivuminen on. Mä aikaisemmin aikasemmin tein sellaisia täystuholaishommeja, että mä onnistuin siirtämään kahta isoa kiveä ja sit hetken myöhemmin siitä naapuriruudusta löysi, löytyy tollanen bronssilöytö, missä on myöskin kiviä kehällä. Sä heti teit havaintoja, mulle tuli huono omatunto, että mitä mä oon nyt tuhonnut. Täällä saa kuitenkin olla aika varovainen sit harrastelijakin. No, kaikilla kaivoksilla on ammattilaiset saa olla aika varovaisia, koska se on se yksi ainoa mahdollisuus vaan siinä päästä katsoa, että mitä siinä oikeesti on ollut. Sitten sen jälkeen sitä ei enää ole. Kaivaminenhan tuhoaa myöskin sen muinaisjärjyksen. En mä nyt usko, että tässä, tässä tilanteessa niin mitään peruuttamatonta vahinkoa tapahtunut. Et ainahan kivikehiä saadaan aikaiseksi, kun poistetaan sopivasti kiviä vaan sitä ympäriltä. Et mä en hirveästi nyt näiden kivikehien perään nyt olisi tässä, mutta katsotaan mitä siitä kohdasta nyt tulee. Kerro vielä Esa Mikkola, kaivausjohtaja. Minkä, mikä, niinku, mistä sä... Mittaat sitten, että onko tämä ollut onnistunut kaivaus, kun tänään pannaan pillit pussiin. Ni mistä sä saat omat kiksit? Mistä tulee hyvä mieli? No siitä, että jos me saadaan tää ajoissa valmiiksi, että on tehty sille alusta loppuun asti, ää, siten, että tieteelliset kriteerit täyttyy, niin se on sellainen ihan, ihan hyvä homma. Siis, en mä nyt tiedä, saako tässä vaiheessa oikeastaan että on oikeastaan enää kiksejä työtä, joka on tehtävä, tehtävä kunnilla loppuun asti. Mutta onhan täällä aika kivoja löytää ja niistä kyllä, että jos hopea rahaa olisi tullut, niin se olisi ollut ihan kiva. Yksi täällä kaivauksella pörräämisen ehdottomia hyviä puolia on se, kun voi kuunnella näiden ammattilaisten puhuvan keskenään. Ensimmäinen päivä oli sellainen olo, että tämä muistuttaa etäisesti Suomea, mutta mä en ymmärrä, mitä nämä puhuu. pikkuhiljaa tässä muutaman päivän aikana on tätä niin sanottua arkeologista diskurssia <laughs> saanut, saanut vähän haltuun, ihan, ihan pintaa raapasten. Se on ihan mainio, ihan vähän niin kuin olisi oppinut uuden kielen tai ainakin uutta sanastoa. Onpa kiva olla kotona taas. Mutta yhteenvetona, tosi hauska ohjelmanumero kesäksi. Saa olla ulkona. Jos on hyvä sää, on tosi mukavaa. Saa vähän aurinkoa kasvoille ja, ja käsivarsille. Ja tavata kenties mahdollisesti ihan uusia kiinnostavia ihmisiä seurustella siinä lepposasti kuopan reunalla. Tehdä työtä, jolloin rytmi. Ja työtä, jossa näkee käsien jäljen. Fyysistä työtä. Se on tämmöiselle toimistorotalle tosi mukavaa kesäohjelmaa. Mut, no niin kuin varusten Valkoinen fleecepusakka ei ollut ehkä ihan kaikkein ihanteellisen pilvisen varusta. Tässä testataan pesuaine.